Nagy megtiszteletesít nekem az, hogy most itt vannak a gyerekek. És nem tudom, hogy van-e egy bátor gyerek, aki ide mer jönni hozzám, mert van egy feladatom számára. Van egy bátor gyerek? Nagyon kicsi feladat lesz. Jó, hogy olvasom, itt Luca és András házasság kötése. Ja, ez nem most lesz. Na, egy gyerek, ide jössz hozzá. Gyere, gyere, gyere. Egy nagyon egyszerű feladatra kérlek meg, hogy ezt a papírt... Tedd oda a helyemre le. Leteszed? Köszönöm szépen. Köszi. Köszi, ennyi volt a feladat. Köszönöm szépen. Azért akartam is szemlítetni, mert sokszor ilyen, ilyenek vagyunk. Egy gyerek ezt megteszi, mert nem kérdezi meg, hogy hát miért nem lépsz kettőt, hogy tedd oda te. Nem? Meg egy csomó minden. Annyira meglepődtem ma, amikor, uh, amikor a Gábor azt az igét hozta a Jakabból. Hát nem tudom, nem szeretnék felállni most oda, hanem maragusztok jó? inkább lemaradok, és nagyon meglepett, mert, mert a Jakabból egy olyan igét hozott, amit én a Mátéból, pedig nem beszéltünk össze, azt olvasta Gábor, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyetek. És hát elolvasom akkor azt az igét, amit amit ma hoztam a Máté Evangéliumából, ti is kikereshetitek nyugodtan. Máté Evangélium a hetedik rész, ott a legvégén az Úr Jézus mond egy példázatot. Jó, mégis felállok, bocsánat, látom, hogy hátulról nem látok, ne arra, ugyatok. Máté Evangélium a hetedik rész a huszonnegyedik verstől. Az Úr Jézus elmond egy jó nagy tanítást. Hegyi beszéd, ismerjük mindannyian, és a végén mond egy példázatot, azért is jó, hogy ma a gyerekek is benn vannak, mert szerintem ezt a történetet ők is jól ismerik, Vasárnap iskolán hallottam én is először, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, és feltámadtak a szelek, és nekirültek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszik, hasonló lesz a bolond emberekhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és elpusztult teljesen. Tehát a mai igénk nem más, mint amit ma reggel itt már hallottunk, hogy, így fogalmazom egyszerűen, hogy hallja és teszi. Meghallja és megcselekszik. Nagyon érdekes példát hoz Jézus erre, hogy ez azt mondja, hogy akkor ahhoz hasonlít, amikor az életünk megvan alapozva amikor, mint szikrára van építve ez a ház, most a mi életünk. Hát gondolom, hogy így már jó néhány év távlatban a kereszténként tudjuk, hogy ismerjük azt az igét, 1 Korintus 3.11, mert más alapot senki nem vedhet, hanem ez az alap Jézus Krisztus. Mégis picit gondolkozzunk azon, mert azt gondolom, hogy így, így hívő emberek képesek vagyunk ilyen skizofréjének lenni, Tehát van egy hívő életünk, meg van egy saját életünk. Mindenki azt mondja, hogy persze, hát az én életemnek az alapja Jézus Krisztus. Ő váltott meg engem. Nyilván így van csak örök életem, ezt tudom. De úgy valahogy van egy életünk, ami úgy zajlik. És sokszor ez, ez nincs, nincs teljesen egy, egy húron. Sokszor egy csomó minden másba bízunk. Sőt, még az is érdekes dolog így, ahogy ezen gondolkodtam, hogy hogy a hitet is, ahogy meghallottuk, ahogy megismertük Jézust, legtöbben arról tudnánk bizonyságot tenni, hogy XY beszélt nekem róla, Jézusról. Ugye? Tehát sok tudunk erről bizonságot tenni. És van olyan szakasz az életünkben, amikor egy picit úgy rá is épül az életünk. Most volt bemerítés a múltosárnap a, a gyülekezetünkben, és hát a, az egyik testvérnő, aki bemerítkezett, az... A bizonyságában nagyon sokat emlegette a feleségemet. Nekem jól esett, de utána odament, láttam, odament a feleségem hozzám, most mondta neki, hogy ne bennem bíz, hanem Jézus Krisztusban. És azt gondolom, hogy nagyon jók ezek a péntekesték. Például, hogy írtam eszembe jutott, hogy beszélgetünk a Csabával, hogy mi is a célja ennek, az, hogy tanítványozás legyen. Hogy igen, vannak emberek, akiknek mi bemutatjuk Jézust, mert Isten így találta ki, hogy mi vagyunk a küldöttek, de azért fontos nagyon ez a tanítványozási szakasz, hogy Levegyük az emberek tekinteték magunkról, és Jézusra irányítsuk, hogy ő egyenes ágon gyökerezzen meg a Krisztusba. És ez nagyon fontos dolog. Ugye hát az Ószövetségből nagyon sok olyan ígét hogy Jeremiásban azt mondja az, az ige, hogy átkozott az a férfi, aki emberbe bízik. Tehát nagyon rossz az, amikor ezt meg is tapasztaljuk. Az már nem esik jól. Pedig ott van az igében a biztatás, hogy egyedül Istenbe bízunk. Egyedül ő benne bízzunk. És hogyan lehet ezt elérni? <kül> Mielőtt még erre átérnénk, egy picit így beszélnénk az alapról, hogy mi is ez az alap nekünk. Sokszor mi hívők úgy gondolkodunk, hogy igen, hát Jézus az alap, de mit is jelent ez? Most egy picit úgy beszélnék arról, hogy egy helyen van összefoglalva ennek az alapnak tanításáról, ezt úgy szokták nevezni, alaptanítás, zsidó alaptanítása 1 egy-kettőben, Azt mondja, hogy ezért elhagyva a Krisztusról szóló alaptanítást, törekedjünk a tökéletességre. Hát amikor először olvastam ezt az igét, úgy mélyebben, hogy oda is figyeltem rá, nem csak úgy, hogy átolvastam, akkor, akkor nagyon meglepett az, mert én is úgy gondolkodtam, hogy vannak ebben olyan dolgok, amikbe majd eljutok. És akkor azt mondja itt a levél írója, hogy nektek ezen már túl kell lenni. Ez volt az alap. Azt mondja, hogy, és itt felsorolni jó néhány dolgot, Azt mondja az egyiket, hogy ez jelenti hogy gyakorlatban, mit jelent nekünk, hogy Jézus az alap, hogy ő megváltott bennünket. Az egyik az, az hogy a hol cselekedetekből való megtérés. Aztán a második, az Istenbe vetett hit. A mosokodások, vagy keresztségek, bemerítés, kézrátételek, halottak feltámadása, és örök ítéretről szóló tanításnak. Mit jelent nekünk mindez Túl vagyunk -e ezeken, vagy értjük -e ezt, bennünk van e ez mind. Majd egy picit ezen is foglalkozhatunk, feltehetjük a kérdést. A hol cselekedetekből való megtérés, amikor nem csak annyi történt, hogy egy érzelmi dolog történt, és valamikor egyszer ránk szakadt a bűn, hanem lehet, hogy megutáltuk azt a bűnt. És attól a hol cselekedetektől valami teljesen mást akarunk tenni. És akkor, amikor megtértünk, akkor, Zuri is nagyon gyakran amikor oda mennek hozzá, és akár csodát tesz velük, akkor azt mondja, hogy ele el is, többé nevét kezdél, Hogy egyszerűen ezt mi akarjuk tenni, hogy el akarunk szakadni a bűntől, és el akarunk indulni egy más irányba. Az Úr Jézus mond egy, egy igét, azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és azért mondtam az előbb, hogy volt egy kis, és olyanok nem neztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Tehát ha meg nem tértek, és nem tudtok olyanok lenni, hogy Lehet, hogy nem értem, hogy miért kell oda vigyem, de ezt mondta nekem Isten. Akkor azt mondja, ha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Ez egy óriási kielentés, és egy elég kemény is egyúttal, azt gondolom. Olyan sokszor mi úgy gondoljuk, hogy megtértünk, de nekünk nem kell annyira engedelmesnek lenni. Nem mondjuk ezt így ki, mert az ennél baptistábbak vagyunk, de De azért ezt tesszük. Úgy Belegondolhatunk az életünkbe. Majd kicsit tovább vagyunk, akkor lehet, hogy ilyen példákat is hozhatok én is a saját életemből is. Az Istenbe veredett hit. Végigmennék ezen a hat ponton nagyon röviden, egy-egy mondatba szinte. Tudom, hogy ezt biztos vagyok benne, már tanulmányoztatok, is, vetétek ezeket. De nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk azt, hogy az hitünknek van egy alapja. Van, van egy olyan alapja, hogy megtértünk, hogy eztől a hol cselekedetektől, a bűntől el akartunk szakadni. És ezzel együtt járt egy másik nagyon fontos dolog, ami alapja a mi életünknek: az, hogy Istenbe vetettük a hitünket. Enélkül nem lesz engedelmesség. Enélkül nem is leszünk olyanok, mint a gyerekek. A gyerekek egyébként bárkinek nem teszik meg, most itt megbíznak bennem, mert a szülei is itt vannak, és így megbíznak, de általában leginkább a szülőknek, ugye, főleg a kisgyerek, hát persze ők is tudnak néha engedetlenek lenni, mint ahogy mi is, de azért zömében ők megbíznak bennünk is, és, és elhiszik, amit mondunk nekik. Egy olyan bizalom és egy olyan hit Istenben. Miért fontos az, hogy 1 Kintus 15.3.4. Egy olyan hitről beszél, amikor ami, ami egy ilyen üdvözítő hit, ami az alapja a hitünknek, hogy üdvösségünk van. Mi az, amiben kell hinnünk elsősorban, ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Azt mondja ott az ige, hogy egyszerűen néhány mondatba megfogalmazza, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és a napon feltámadt. És ez az alapja a hitünknek. Ez az evangélium. Ez az, amiben hinnünk kell. De nyilvánvaló, hogy a, a hit az nagyon sok mindent még jelent a mi életünkbe hívőként. És lehet, hogy vannak mértékei a hitünknek. Lehet, hogy ebben tudunk növekedni is előre. De ez az alap egyértelműen. És nagyon sok múlik a mi, a mi életünkön, a mi bizalmunkon, hogy mennyire hiszünk Istenben. Nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk, hogy a mi üdvösségünk az hit által van. Azt mondja az Efézus 2 Ben, hogy uh, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Nem kellett sok mindent ezért produkálnunk, nem kellett letennünk sokat az asztalra, egyszerűen csak hinnünk kellett. Na de mégis ma azt olvastuk, hogy aki hallja is, cselekszi. És Jakab valóban nagyon sokat beszél arról, hogy a hit az önmagába halott, hogyha nem követi a cselekedet. Akkor mit is jelent ez? mintha ellene beszélne a Jakab, itt pálapostolnak meg. Én nem gondolom egyáltalán, hanem Valószínű, hogy ez a cselekedetek, én úgy értettem meg, ezek bizonyítják az én hitemet. A cselekedetek azok a pecsét, ami megmutatja. Nem lehet, nem lehet az, hogy, hogy én elmondom, hogy hiszek valamit, valamiben, de én tök ellenkezőit teszem. Hát akkor valószínű, azt nem hittem el. Ha, ha elhiszem, hogyha elindulok arra, kapok 5 millió forintot, nem kell menni csak 200 métert. És ezt tényleg látom, hogy működik, mert emberek oda mennek, és megkapják az 5 millió forintot. Hát biztos, hogy nem indulsz el az ellenkező irányába, nem? Ilyen egyszerű a hit és a cselekedet. Elhiszem, hogy arra van, és el is indulok arra, és elkezdem tenni. És nem azért üdvözlök már a cselekedetem miatt, de az bizonyítja, ha elindultam arra, akkor nem hittem el, hogy arra van. Ilyen egyszerű a, a, a képlet a Jakab szerint, amiről beszél. Testvéreim mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek, nem igazolják. Azt mondja, hogy vaj, üdvözíteti őt a hit egyedül. Erről beszél Jézus is itt ma, és erről szeretnénk beszélni, hogy, hogy hogyan, lehetnénk, hogyan lehetnénk hiteles keresztények, hiteles hívők. Egyszerű a képlet, Jézus egyszerűen beszél. Hallja, és teszi. Mi túlvonyolítjuk, de Jézus ezt nagyon egyszerűen mondta. Aztán menjünk tovább. Persze, mielőtt tovább, nem tudom, hogy mondtam ezt a szorít, vagy nem. Ha itt mondtam, akkor elnézést, kérek érte. Uh, hallottam egy megtért favágóról, aki nem csak favágó volt, hanem árulta is a fát. És uh, érdekes volt, hogy mindig, mindig, mielőtt megtért, mindig egy olyan fél kilóval kevesebb volt az a, az a méret. a megtélt, a faluba azt mondták, hogy tudjuk, hogy az ember megtért megjavult a mérlege. Tehát, hogy a cselekedeteinket azt, azt látják az emberek. És Jézus nem véletlenül beszél arról, hogy, hogy úgy fény legyen, hogy cselekedetek az emberek előtt, hogy megkívánják a hitet. Olyan jó, amikor úgy jön valaki Jézushoz, hogy megkívántam, láttam azt, hogy a ti házasságotokban működik valami. És én szeretném azt. Hallottam ilyen bizonyságot nem, nem régen. És annyira jó volt, hogy ezt egy hívő családra tudtam mondani, aki Azért jöttem el a házi csoportba, mert láttam az én barátomat, aki megtért, hogy megváltozott a házassága. Előtte verekedtek, most meg együtt, kézen-kézben mennek. Gyerekkoruk óta ismerem őket, és megváltozott valami. Mit láttak? Nem azt látták, hogy prédikálnak, és gyere már be az imaházba, gyere. Nem. Egyszerűen megváltozott az életük. Látták azt, hogy ők hogy viselkednek. És olyan jó lenne, hogyha a mi környezetünk, Felismerne minket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy arról fognak titeket felismerni, hogy egymást szeretitek. Nem a beszédből fognak felismerni. Szerintem egyébként meggyőződésem, hogy a világnak ma csömöre van a sok beszédből. És nagyon hiányolja az, hogy igazi legyen mögötte valami. Legyen ott mögötte valami. Nem erre megyünk, de a világ legalábbis De mi hívők erre kéne menjünk, mert az ellenkezőnek nincs értelme. Aztán ott van a, a keresztség, ami ugyanúgy alapja ami hitünknek. Nekünk az alap, hogy bemerítkeztünk. Miért is alap ez nekünk? Hát rengeteg irányát elmondhatnám ennek most így, és gondolom, hogy mindannyiatokban megvan ez a bizonság. De jó felelemelíteni azt, hogy mi is történt akkor, amikor mi bemerítkeztünk. Ez nem egy halott dolog kell legyen, hanem az ott kell legyen, ma is akkor tud ez az ige valóság lenne az életünkben. Azt mondja például Galata 2.20-ba, ez biztos, amit ettem, itt már emlékszek rá, Galata 2.20, Krisztussal együtt, keresztre vagyok feszítve, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mit jelent az, hogy megfeszítettem vele együtt? Az, hogy én mindig úgy szoktam mondani a bemelítkezőknek, hogy itt van ez a gyűrű, és most nagyon jó, mert közeledünk, és ők legjobban tudják ezt, hogy Ezt már az eljegyzéskor felhúzták, ezt a gyűrűt. Ők eldöntötték, hogy ők együtt akarják élni a közös életüket. Ezt valahogy a megtéréssel szoktam én hasonlítani, és megy tovább. De eljön egy nap nekik éppen most szombaton, amikor egy nagy pecsét kerül erre, és onnan elindul a közös élet. És nekünk valami ilyesmit jelent a bemerítkezés. Hogy mi kijelentjük azt, hogy bizonyságot teszünk arról a világ előtt, a mennyelőtt, az emberek előtt, a pokol előtt, hogy tudják, hogy mi Krisztushoz tartozunk, és hogy innen nincs visszaút. Meghalt az óember, mi az új embernek érünk. És ez egy fontos alap, hogy ezt tudjuk. És hogyha ezelőtt vagytok, akkor is ezt ne egy távlati célnak. Nekem nem tetszik az apcselben, hogy le van írva a komolyiknak a megtérése. Neki sürgős volt a bemerítkezés. Azonnal. Azt mondta, hogy hol a víz? Hát itt van. Most akkor merítkezzünk be. És hadd mondjak egy baptisták mellett, mert néha szoktam így poénkonni velük egy nagyon nagy érvet, nagyon pozitívot, hogy amikor itt Magyarországon elkezdtek evangelizálni, akkor nagyon sürgős volt a bemerítés. Olyan, hogy csákányal kimentek, feltörték a Dunát, meg Tisztát, és bemerítettek embereket. Mert az embereknek fontos volt, hogy ez a pecsét most kerüljön az életükre, nem add valamikor nyára, amikor meleg lesz a víz. Hm. Keresztségek, mosakodások. Az Úr Jézus beszél arról is, hogy János, még keresztelő János is beszél erről, hogy én vízzel keresztelek, de majd itt, akit éppen most bemeritek, ő eljön, és Szent Szellemmel fog keresztelni titeket. Ez még mind az alap. Ez még mind az alap. Mert tovább a következő azt mondja, hogy kézrátételek. Én a kézrátételeben három dolgot szeretném megemlíteni. Az egyik az, hogy Szent Szellem keresztség. Van, akinek anélkül Isten adja, de azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, látunk erre példát, hogy így történtek. Például Péter és János Samáriába, miután bemerítették őket, rátették a kezüket, és betöltekeztek Szent Szellemmel. És milyen jó dolog, hogy ez így történt. Aztán látunk egy olyan dolgot, amikor, amikor a kézrátételnek azt a részét látjuk, hogy ajándékokat kaptak. Például Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gerjeszd fel azt az ajándékot, amit kezeim rátétele alapján kaptál. És hogy milyen jó az, hogy Isten így tud működni. És ez is még csak az alap. Ez nem egy távlati cél. És hogyha ma úgy vagy itt, hogy ezek, ezekben úgy hiányosságot érzel bármelyik területén, akkor ma van lehetőség arra, hogy ez ugye helyre kerüljön az életedben. És ö, láthatjuk felkeletés szolgálatra. Például Pál ö, és Barnavás, amikor megkapja az elhívást, az napcsel 15-ben olvasjuk, akkor, akkor egyszerűen odaállították, és kézzel tételre értük. Felkenték a szolgálatra. És milyen jó az, hogy hogy tudjuk ezt gyakorolni. Ennek fontos szerepe van. Az új is volt, az áldás, átadása tekintetében, de az új szövetségbe is mindenképpen van. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy az, akiért így imádkoznak, és így a szolgálatra, az érzi, hogy vannak mögötte. Érzi azt, hogy megbecsülük őt, és, és hogy oda Isten őt elhívta. És hiszem, hogy ebben Isten vezet bennünket. És van kettő dolog, amiben gondolkozhatunk azon, hogy hát Ez az alapban van. Tehát ott van az, az hogy a halottak feltámadása is az örök ítélet. Ez a kettő, amit így szeretnék még megemlíteni a zsidó levélbe, amit összefoglal a zsidókhoz írt levél írója, hogy ezek az alap tanítások, amik már úgy amilyen kell, hogy legyenek. Van egy ige az egykorintus Korintus 15-ben, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk, akkor minden embernél Bolondabbak, nyomorultabbak, fordítás kérdése, de mindegyik igaz, azok lennénk. És ez a mai igény szempontjából is nagyon fontos kulcskérdés: hogy mi hiszünk-e az örök életbe? Hiszünk az örök életbe? Akkor, ha igazán hiszünk az örök életbe, akkor más dimenzióba kerülnek dolgok. Akkor az, ami a velünk történik a Földön, akkor tudjuk, hogy ez még egy pár évig lesz. Max 80. Annyi nekem már biztos nincs itt a Földön, de már nem úgy 80-80 év, hanem innettől kezdve max 80. Azért mondtam, hogy tehát... De az Isten kegyelmű múlik, hogy mennyi. De... Nagyon kevés egy örökké valósághoz képest. Ha hiszünk az örökké valóságba, akkor tudjuk, hogy a döntéseinknek a lényege az, a, a, akkor engedünk el dolgokat. Akkor elmerjük engedni, egy csomó mindent elmerünk engedni. Nem véletlen az, hogy akinek ilyen halálközel élménye volt, az, még aki nem is tért meg, halott, halunk ilyen bizonyságokat, hogy abszolút megváltozott az élete. Nem érdekli egy csomó minden. És mi hívők, akik tudjuk, hogy van örök élet, mi fogakörömmel ragaszkodunk a földi életünkhöz? Nem veszük észre, hogy ezáltal, mintha két életet akarnánk élni. Egy hívőt, meg egy világit. Ennél a világ is jobb, mert ők legalább kimondják, hogy világi. Tehát, hogy. Hogy van? És ez az alap. Ez nem, hogy majd elkezdek hinni valamikor az örök kiválóságba. És nyilván felütötte azt is a fejét, hogy Hát a hit az egy jó program, az a gyülekezet az egy jó program. Ismerek olyan embert, aki hát elküldöm a fiamat, hogy menjen el, mert, mert olyan jó neki ott. Nem hiszek semmibe, de jó nevelést kap. Nekünk nem ennyi a hit. Nem annyi a hit, hogy, hogy, hogy mit jobbak leszünk. Meg egyszerűen mi hisszük azt, hogy van örök életünk. És akkor elkezdünk azért tenni. Oda elkezdünk gyűjteni kincseket. És nem valószínű, hogy megváltozik egy csomó minden, kapcsolataink meg kez, elkeznek megváltozni, az életünk, az odaszánásunk. A gyakorlatban sok minden elkezd megváltozni, egyre inkább elkezdjük hinni, hogy, hogy van örök életünk. És nagyon fontos tudunk azt, hogy lesz örök ítélet. is szeretünk nagyon beszélni, de a Bibliában benne van. Az Isten világosan beszél erről, hogy lesz, és mindannyian fel fogunk támadni az örök ítéletre, vagy ha akkor jön vissza, még itt vagyunk, el fogunk ragadtatni. De hogy mindannyian És akkor majd mindannyian oda kell álljunk Az Úr Izus világosan beszél erről. Mindenkinek meg kell jelennie. Csak nem mindegy, hogy melyik oldalra lesz majd állítva. És ez egy fontos dolog, hogy mi ezt tudjuk, azt is, hogy van örök életünk, de tudjuk azt is, hogy, hogy nagy a tét. Mert nem mindegy, hogy melyik oldalon leszünk. És ez az alapja kell legyen a hitünknek, és kell tudjunk erről őszintén beszélni. Pál egyébként nem véletlenül mondja azt, hogy, hogy, hogy mindent hátra dobog, de futok egyenesen a célfele. Tehát látom, hogy mi fele futok. Látom, hogy mi van előttem. És arra dicsőségre, ami vár rám, hát nem egy nagyra vágyó ember volt, hanem egyszerűen tudta, és nem kell ezzel így, euh, jaj, hát ez nem, nem, nem érdekes, hogy kapok érte valamit. Nem egy ilyen, ilyen segédségmunkásban vagyunk, hogy majd kapunk érte valamit, vagy nem. Nem, mi tudjuk, hogy örök élet vár ránk. És tudjuk, hogy lesz örök ítélet, és nekünk nem mindegy, hogy Jézus azt mondja majd a végén, hogy távozatok tőlem, vagy pedig azt mondja, hogy gyertek, Engem nagyon megérintett ez a, az ige itt a, a Mátéban, amit olvastunk, előtte, ami van. Előtte azt mondja, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, hogy uram, uram. Tehát rendesen imádkozik, sőt, urának is vallja őt. Sőt, Mátéban még tovább megy Lukács, csak ennyit mond, de itt tovább megy, is azt mondja, hogy nem mindenki megy be, aki azt mondja, uram, uram, hanem az, aki cselekszi az én akaratomat. És sokan mondják majd nekem a ma napon, uram, uram, nem a te profitáltunk-e? Nem a te nevedben üsztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, soha nem ismálták titeket. Távozzatok tőlem. Nagyon kemény. Már az Ószövetségből tudjuk azt, hogy az engedelmesség sokkal több, mint az áldozat. Egy feltétel mondott Jézus. Azt teszi, amit ma már hallottunk, ne csak hallgatjuk, hanem megtesszük. Azt teszi, amit, amit mondott neki. Az Úr Jézus nem engedett ebből a saját életébe. Azt mondta, hogy én nem tehetek mást, mint amit az atya mond nekem. Jézus, aki Isten fia volt, azt mondta, hogy nem tehetek mást. Mi meg sokszor ilyen lazán vesszük. Úgy is van megbocsátás, majd visszakerülök valahogy. Igen, hát mondhatjuk azt, hogy milyen jó nekik, mert ők, ők olyan közösség voltak, akik az Úr Jézust élőbe láthatták, hallhatták az ő szavát. És nekik mondta azt, hogy, hogy hát akik tő, hallják tőlem ezeket a szavakat, most azokkal mi van, teszik vagy nem teszik. És még könnyen védekezünk, hát mi nem halljuk így élőbe azért. Nekünk nagyon sokszor más csatornákon keresztül jönnek el ezek a az üzenetek Istentől, és hát ezért nem olyan, nem oda, nem oda a kategóriába esünk. Azon, hogy legtöbbször azt mondjuk, amikor embereken keresztül szólít meg Isten. Akkor olyan kétségeink vannak. Egy Korintus 121 be azt mondja Pál, hogy mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Tehát ott van az igényhíretés, ez nem csak innen szól, hanem akkor, amikor te igét hirdetsz a szomszédodnak, a munkatársadnak. Akkor, amikor te igét mondasz a te barátodnak. Az, az még jobb igényhíretés, mint amit én most itt mondok. Sokkal. Szóval, hogy tetszett az Istennek az, hogy mi általunk jusson el az evangélium az emberekhez. Hogy ezáltal értsük meg az Isten akaratát. És sokszor ezt úgy lebecsüljük. Vagy, és nyilván, ahogy az előzőnk mondtam, nagyon sokszor így ezzel mi is ö, babrálhatunk a gondolatainkba, hogy hát mi vezetünk oda embereket, akkor ránk alapozza az életét, vagy mi már rá alapoztuk valakikre az életünket, akik által hívőké lettünk. De ez, ezért fontos ez a tanítványozási folyamat, hogy egyértelműen megismerjük Istent. És ö, én nagyon sokszor szoktam mondani a, a gyülekezetben azt, hogy, hogy nem miattam ne bennem bízzon az, aki éppen Jézus Kisztushoz jön, hanem szeretné neki bemutatni azt, az egyedül tökéletes Istent, aki, aki az én is oda megyek, mikor bajba jutok, és én is ugyanúgy kegyelemre szorulok, nap, mint nap. És, és nagyon jó dolog az, hogy, hogy így mehetünk Jézushoz. Meghalhatjuk embereken keresztül, sőt, rajtunk keresztül is hallják meg, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, az hogy legyünk tisztában azzal, hogy hogy az Isten szava, a Jézus szava, az elérhető ma. Azt mondja a János evangélium a első részében, hogy az ige, az ige, mi az ige? Mi most hogy látjuk az igét? Hát nem ilyen csúnya, de kiadásban, de mindenkinek van egy kicsit szebb kötet ebből. Ez az ige, azt mondja, az ige testélet Jézus Krisztusban. Ők úgy hallhatták abban az időszakban, szó szerint, hogy az ige testé lett. És ez lett Jézus Krisztus. Erről beszél a Biblia. Mi pedig olvashatjuk az ő szavát. Hallhatjuk egyenes ágba, ha olvassuk az igét, hogy mit mond Jézus nekünk. És annyira csodálkozok azon a, a kérdéseken, amikor jó hívő emberek megkérdik, hogy Uram, én imádkozok azon, hogy, hogy akarod-e, hogy elmondjam a szomszédomnak az evangéliumot? Nyisd ki a Bibliát, és azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Aki bizonság, aki vallást tesz rólam, arról majd én vallást fogok tenni. Hát egy Jézus mindenkinek mondja. Nekem mondja, neked mondja. Ez Jézus szava. Ezekre vonatkozik az, hogy aki hallja tőlem, az én azt a beszédet, és teszi vagy nem teszi. Tehát szeretném azt mondani, hogy amit az ige mond, ott nem kell külön ilyen nagy dolgokat, még, még bizonyságokat megkérni, hogy vajon szólhoz, vajon ez rám vonatkozik, vagy nem. Egyértelmű az Isten üzenete. Egyértelmű az, hogy igen. Aztán azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami, ami nélkül nem értjük ezt meg. Se azt, amikor emberek szólnak hozzánk, se azt, amikor olvassuk az igét. És ez nem más, mint a mi kiváltságunk, amit mi kaptunk pünkösd után a Szent Szellem. Gondoljátok végig, a saját megtéréseteket. Lehet, hogy egy, egy egyszerű mondat volt, amit valaki elmondott neked, az az ige, de a Szent Szellem megérintett. A Szent Szellem dolgozott. Amikor olvassuk az igét, lehet, hogy olvassuk, és nem értünk belőle semmit, de a Szent Szellem nekünk. Vagy bármi más természeti eseményen keresztül, ez csak megérint a Szent Szellem, és egy élő egyenes dolgot mond. Vagy ahogy kérted, hogy jelenjen meg neked, akkor Isten azon keresztül Azért, hogy bátorítson, mert terve van veled. De hogy hogyan hallhatjuk meg ma az ő szavát? Én abban nem hiszek, bocsássatok meg, hogy nincs élő kapcsolatom Isten igével, és majd a Szent Szellem az beszél hozzám. Nem fog előbb utóbb. Vagy valami más hangokat is elkezdek hallani. Az úr is azt mondja, hogy az én juhaim hallják a hangomat, és azt mondja utána, hogy azok nem hallgatnak másra, mert felismerik, hogy az más hang. Ha nincs élő kapcsolatom az Isten igével, nem olvasom a Bibliát, akkor el fogok kezdeni más hallani, és azt fogom hinni, hogy a Szent szellem szólt hozzám. Hadd mondjam azt, hogy én éltem át ilyet az életembe. Hogy azt gondoltam, hogy ezt Isten mondta nekem. De abban olyan, ér, olyan szakaszban volt az életem, amikor úgy most nincs időm annyira. És... Óriási bűnbálatot kellettel, csak lássam, hogy felismerjem, hogy itt most nem Isten szólt hozzám. Hogyan hallhatom meg ma? Én azt gondolom, hogy igen, úgy írtam, a fontosabb, és ez sok mindenen keresztül jöhet az Isten szavát, meghallhatom. Úgy is, hogy olvasom, úgy is, hogy egy dicsőítésbe, úgy is, hogy egy, e, egy más imáján keresztül csomó módon szólhat hozzám Isten, és ott van a Szent Szelem, amely együtt dolgozik a szentszelem soha nem dolgozik az Isten igé ellen. Ahogy Jézus azt mondta, hogy ő azt teheti, amit az Atya mond, most mi a szentszelem korszakába vagyunk, ő pedig Jézus dicsőíti. Az Isten igét emeli fel. Soha nem fog ellene mondani, hanem csak megerősíti és kijelenti. És kijelenti az ő üzenetét ma. És ez egy fontos dolog. És akkor elérkeztünk a fő üzenethez, amit szerettem volna ma mondani. Ez pedig a, a hitelesség kérdése. A hiteles keresztények. Ha van egy jó alapunk, az egy nagyon jó dolog. Mert csak akkor, ha megértettük ezt, csak akkor működik az életünkbe. Én azt gondolom, hogy igaz az igen ma is, hogy a világ sóváról várja az Isten féljének a megjelenését. És ma még inkább igaz az, hogy, hogy hiteles keresztényeket várna, vagy hiteles embereket egyáltalán. Abba, abba a korszakba, amikor hirtelen lehet belőle, nagy, aztán ha megismerd, mögöttem mi van, akkor nagyot csalódnál, Ilyen világban élünk, de ott van az embereknek az igénye, hiszem és vallom, hogy megismerjenek valami értéket, valami hiteles embereket, hogy ez ezt mondta, és tényleg az lett. Tényleg azt csinálta, hogy nem valami mást. Az úgy is, ugye beszéljál arról egyszer magvető példázatánál, hogy, hogy amikor az ige szól hozzánk, akkor van itt ilyen föld, meg olyan föld. Ismerjetek a példázatot, és egyetlen egy van, ami jó, amikor valóban meggyökregesszik bennem, És ott marad bennem az ő igéje. Néhány ilyen, ilyen egyszerű egyszerűképpen szeretném csak így uh, feltenni magunkba a kérdést, hogy uh, hogy, hogy állunk az Isten igényhez, amit mond nekünk, hogy mi a hozzáállásunk. Van egy olyan, hogy hallja és elmélkedik rajta. Ez már egy olyan jónak gondoljuk sokszor. Úgyhogy meg gondolom, majd elmélkedek rajta. Nagyon furcsa lett volna, hogyha. Ide jön a kislány, és akkor adom papírt, hogy elviszed ezt oda teszed. Hát, még egy picit gondolkodok rajta, hogy mit tegyek. De hogy milyen sokszor, mikor Isten mond nekünk valamit, vajon mit jelentene az, ha elkezdem gondolkodni rajta? Lenne teljes bizalma bennem? Nem hiszem. Azt jelenteni, hogy kicsit megkérdőjelezné, hogy, hogy jót akarok-e? Vagy, vagy nem-e valami csapda van ebbe? és Sokszor így viszonyulunk az Isten igényéhez. Mintha valami csapdát akarna Isten nekünk adni. Mintha ha nem lenne bizalmunk. Érveket állítunk fel, pro kontra az Isten éjével kapcsolatban. És hát ezekből is legtöbb esetben nem sül ki jó. Azért egyszerű oknál kifolyólag, mert ezt az időt az ördög nagyon ismeri. Tudja, hogy ebbe vagy, és akkor mindent megtesz, hogy a kontra jöjjön elő. És ne az, amit az Isten igéje mondott, hanem, hanem valami ellenkezőjére meggyőzön. Mindarról. Hát konyakiviterezőként, mikor lakóparkoztunk, akkor, akkor hát volt egy időszak, amikor konyákat kellett átadni, vagy 300 konyát is egy, egy építkezésen. Az nem volt egyszerű dolog. Hát, de hát nyilván mindenütt vannak hibák, ugye? Egy építkezésbe belecsúsznak egy-két dolgok. És hát egy évben már ott dolgoztam, amikor, amikor egyszer azt mondtam, hogy ezt nem csinálom tovább, így. Hanem, ha valakinek valamit megkérdez, akkor Őszintén megmondom, hogy ezt elszúrtuk. Ennyi idő lesz, megcsináljuk. És akkor kijött az akkori vezetőm. A cégtalanus azt mondta, hogy hát ezt így nem lehet téged. Azért alkalmazunk, hogy megmagyarázd azt, amit elrontottunk. És sokszor azt látom, hogy, hogy mi úgy inkább megmagyaráznánk, mint megtennénk. És akkor mondtam, hogy én ezt így nem teszem tovább. És jó döntés volt egyébként, és utána ez az ember megköszönte, hogy ezt Soha többet nem volt panaszos levelünk. Azt a céget, akinek akkor dolgoztam, soha senki nem panaszolta be. Tudjátok miért? Egyszerűen csak őszintén elmondtam, hogy. És azt betartottuk, amit ott elmondtuk, az betartottuk. Az emberek várnak arra, hogy mi bízunk meg. Bízunk meg Istenbe, és lássák rajtunk, hogy megbízunk Istenbe. Ez nekünk is fontos. Aztán, hát nyilván a másik dolog az, hogy hallja, és megkérdőjelezi. Lehet, hogy az üzenet, amit mondott, az pont jó, de miért a Jani mondta? Az én vagyok. Tehát. Miért ő mondta? És azért van egy kis kérdőjel bennem. De lehet, hogy ez tényleg igaz, amit Isten mondott. Nekem mondaná, de úgy megkérdőjelezi. Nekem a megkérdőjelezésem mindig egy dolog jut eszembe. Amikor a sátán megismételte az Isten mondatát, csak egy kicsit kifejlítette azt. Ádám és Évánál azt mondja, hogy csak ugyan. Azt mondta, aztán utána elfertette, hogy egyetlen fárus ehettek azért, hogy egy kicsit mozdítsak ki a dolgokat. És uh, sokszor a megkérdezésünk mögött ott van, ott ott bújik a kis ördög. És, uh, és kilópja azt valahogy, amit az Isten nekem akar mondani. És uh, ez nagyon veszélyes dolog, egyik legveszélyesebb, azt gondolom. Persze olyan világban élünk, amikor mindenki mond egy csomó mindent. És tény, hogy az ige bátorít minket arra, hogy vizsgáljuk meg és bármi, ami nem egyezik az Isten igéjével, azt tudjuk kimondani, hogy az nem az. De akkor az Isten vezet bennünket. Ez nem az a kategóriáról beszélek most. Most arról beszélek, amikor az Isten valósággal élőigét mond nekünk, csak mi egyszerűen uh, még egy picit meditálunk rajta. Van -e ennek ma jogosultsága ennek a megkérdélohezzésnek? Ma a keresztények között egy csomó kétály van. Mennyire avult el a Biblia, Egy-két dologban lehet, hogy kéne változtatni. És nagyon nagy a tét, hogy mi van meggyőződésünk, alapból elhiszük, hogy Isten mit mondott, és a válaszunk egyértelmű azonnal, hogy nem az Isten igéje. Ezt mondta, ezt teszem. Ezt fogom hirdetni. Vagy pedig elkezdek meditálni rajta, mert akkor a bolyó nemünk jön ki. Szóval van egy másik, ami, ami uh, miatt jött ez a kis közbondás, hogy bort iszik, vizet prédikál. Biztos hallottátok már róla, hogy De ezt ne csak lelkészekre kezdjük most így érteni, mert így könnyű lenne, hogy mind kimondjátok magatokat, és nekem predikáltok, nem. Szóval, hogy, hogy úgy tudjuk, mi az igazság, mondjuk is, sőt, gyerekeinktől is várjuk, csak éppen mi nem tesszük. A pedagógusok biztos el tudják azt mondani, hogy a gyerek abból tanul, amit lát a szüleitől, és nem abból, amit mond neki. Hát a szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem elt fel a hangodat a házba, de azt látja, hogy a szülei csak úgy tudnak érvényszerezni szerezni az ő akaratuknak, hogy ordibálnak egymással állandóan, akkor ilyában neki, marad csöndbe, amikor ő el akar élni valamit, egyértelműen kiabálni fog. Ez egyszerű dolog. De hogy ez így van az életünkben is, hogy, hogy tudjuk az igazságot, beszélünk róla, lehet még el is várjuk, csak éppen amit Maregét olvasott Gábor a Jakab leveléből, ez a tükör, ez nem működik a mi életünkben, hogy mi, amit Isten mondott nekünk, ott engedelmesek vagyunk-e is, tesszük-e mindazt. És milyen jó lenne, hogyha ez, ez így lenne az életünkbe. És akkor van egy jó oldala, amit Jézus úgymond egyszerűen fogalmazza meg, nagyon, és nagyon tetszik Jézusnak az üzenetében, mert rövidek a gyerekek is, kibének ilyen mindegyik mindegyik üzenete, kb. három perces. Hallja és teszi. Ilyen egyszerű az üzenete. Alja és teszi, hogy amit mond neki Isten, ott nem kételkedik. Ha le akarjuk szűrni, hogy mi a különbség egyébként másik között, akkor egyértelmű. Vagy van teljes bizalom, ha megvan a teljes bizalom az iránt, aki nekem mondta, már pedig Istenről van szó most, akkor nem kérdés, hogy az első három az ki van lőve. Akkor teljesen bízok benne, meghallottam, és én tenni akarom, mert tudom, hogy az nekem jó lesz. Az én Istenem nem akar nekem rosszat, nem akar engem olyan helyzetbe, ami, ami ö, árt nekem. A teljes bizalom Istenbe. Teljesen meg vagyok győződve, hogy úgy lesz jó, ahogy Jézus mondta nekem. És vajon, vajon miért van erre szükségünk? Azt, azt mondja ez a példázat vége, hogy egy dolog dönti el, odáig nem látszanak a dolgok. Tehát, hogy ugyanúgy felépítette egyik a házát alap nélkül, másik meg alappal. Egy dolog történt, hogy Egyszer csak jött egy ár. És az eldöntött mindent. És ott kiderült, hogy mi van. És olyan sokszor egyébként a mi életünkben akkor látjuk, hogy nincsenek rendben a dolgok, amikor jön valami nagyon kemény helyzet. Jön valami nagyon kemény eset. Jön egy betegség. Jön egy hirtelen vett adóváltozás. És elvitt mindent. Vagy jön egy váratlan, váratlan helyzet. Egy baleset, egy egy nehézség, vagy, vagy az ismerettségünk körünkben olyan nehézségek jönnek, amik teljesen megkérdőjelznek bennünket, és hatnak ránk, akkor egyszerűen, egyszerűen megkérdő... akkor derülnek ki ezek, hogy nekünk ki az alap? Jézus Krisztus az alap, és megbízunk benne, hogy ezt mind rá tudjuk tenni, és neki mindre van megoldása. Neki van válasza azokra a problémákra, amikben én éppen benne vagyok, és fel tudom nyújtani a kezemet, és a mocsárban vagyok, akkor kiránt onnan. Vagy pedig, vagy pedig nem. Vagy azt gondolom, hogy érdemes úgy is gondolkozzunk ezen, hogy mert nyilván az egyedi életünkben ezt mindannyian, amit most mondtam, elfogadjátok, hogy ilyenkor kiderül, amikor éppen beleütközünk egy nagy hegybe, akkor kiderül, hogy ott mi volt. Összetörünk, vagy nem. De érdemes úgy is gondolkodni ezen, hogy a világ most halad valamerre. És a világnak vannak, vannak szlogenjei, vannak befolyása. Töltess át mindenkin. Neked ez kell. Sadd mondjam az ilyen kis reklám szövegeket. És ezek, ha akarjuk, hanem elkeznek hatni ránk. Ezek, ezek élő hatások. Ma hívő emberekre is. És az a kérdés, hogy mi egész lent le vagyunk gyökerezve, van -e egy jó alapunk, és tudjuk azt, hogy mi Krisztusba bízunk, és tudjuk azt, hogy hogy mi tőle várunk váraszt, vagy pedig egy, engedjük elsodorni magunkat. És elke, engedünk beállni abba. És engedünk az Isten igazságából azért, hogy... És akkor itt pont-pont. Vagy akkor, amikor soha ilyen módon nem voltak az Isten normák megkérdőjelezve, akár Európában, keresztény Európában, mint ma. Akkor, amikor az Isten igéjét nem szabad mondani, akkor tudjuk-e azt, hogy nekünk ez mit jelent? Tudjuk-e azonnal a választ arra, hogy, hogy nekem ez adott életet, és ebbe erő van, hatalom van, és én erre alapoztam rá az életemet. És én Jézus Krisztus alapoztam rá az életemet, és igazán nem fog felborulni, azért nem fog felborulni, mert Jézus ezt nekem megígérte, és elindulok, és elmerek menni ebbe az irányba, amerhez ő vezet bennünket. Nagy-nagy veszélye van még, és nem sorolom végig egyébként azt, amit végig gondoltam, de még szeretnék elméteni, hogy. A vallásosság az nem alap. A vallásosság az, én úgy fogalmaztam meg, az egy olyan állapot, és most nem arra gondolok, hogy valaki... Tehát most a jó szándékú vallásosságra gondolok még. Amikor eljutottam egy bizonyos hitre, egy bizonyos felismerésre, az még nem alap. Nem az én felismerésem az alap. Az a hiba szokott becsúszni be belünk, hívőkkel, keresztényekkel, hogy... Alapnak tekintjük azt, amit mi megértettünk, és ezért már az Isten nem tud bennünket formálni. Nem tud tovább alakítani, mert azt alappá tettük. Ez a gyökere a vallásosságnak, ahogy Pál beszél a korintusi levélbe, például a harmadik-nedi részben, hogy, hogy ott lestoppolom. Nagyon jó dolog volt az például, amit a reformáció kapcsán felismerték az evangéliót, a hitet. Ugye? Lestoppolták. A bemerítése már nincs szükség. Lestoppolták. A Szent Szállamra már nincs szükség. És így tovább. Ma hogy akar bennünket Isten vezetni? Engedjük, hogy formáljon azon a meggyőződésen, ahogy eddig eljutottunk, vagy pedig azt gondoljuk, hogy annyi az alap. Vagy Istennek van még élő üzenete, vagy még működik az, hogy a Szent Szellem el fog bennünket vezetni a teljes igazságra, felismerésre. Vagy pedig azt mondjuk, hogy mi mindent tudunk. Erre van a jelenések könyvében egy hogy, hogy mivel azt gondolod, hogy és ezért nem tudsz szólni hozzád, mert te már mindent tudsz. És azt gondolom, hogy mi az hívő életünkben nem fogunk eljutni arra. Ott fogunk mindent tudni. Oda De egyre haladunk előre. És hogyha nyitottak vagyunk az Isten szellemére, az ő vezetésére, akkor ma van élő üzenete, és fog bennünket formálni. Fog bennünket vezetni, és hiteles kereszkények lehetünk. És hadd mondjam ezt el, hogy egy nagy ár biztosan jön. Lehet, hogy megúszunk, megúszunk úgy egy életet, hogy ilyen nagyobb hegyekben nem ütközünk bele, és azért sok minden nem derül ki a mi életünkről, hogy mennyire vagyunk meggyőkerezve Jézus Krisztusba, vagy mennyire nem. De a Biblia beszél egy nagy árról a végén. Az, az mindenkit el fog érni. Az örök ítéletről, amiről majd beszéltünk, amikor oda kell állnunk Jézus Krisztus elé, az az utolsó ár. Az viszont mindent el fog dönteni. És had legyen az, hogy mi mindannyian, akikkel most, ma így szembenézünk, azok mi mindannyian ott leszünk, Az Úr Jézusnak azt fogja mondani nekünk, hogy álljatok ide a jobb kezem felől, mert ti öröklitek azt a mennyet, amit én most ott vagyok, elkészítettem nektek. És milyen jó lesz, hogy, hogy ott együtt örülhetünk egymásnak. Ebbe bízunk, és ebbe hiszünk. Hiszünk ebben? Akarunk hiteles keresztények lenni? Akik nem csak, nem csak beszélünk róla, hanem egyszerű mondat, Jézus mondta: hallja és teszi. Erre bátorítok titeket magammal együtt az Úr Jézus nevében. Amen.